Eftirlegu kindurnar og örafum uppi, nú myndi þær áraðanlega fennna í kaf, sveipast næfældi vetrarins áðurinn honum tækist að finna þær og færa til byggða. Það er að sjálfsögð út í hötta vona þær hafi viðtá að halda sig á hæðum og hágöngum og ólíklegt að veðurófsinn leifiðað. En þegar hamfaririnnar er í algleimingi og himinn og jörð renna saman í eitt er það eini björgunamöguleikinn. Annars veld til að það er kroknuðu eða leytið upp á hæður og hóla. En nú var eina ráðið að hallast sér og vona að manni rinn í brjóst eða minsta kosti leggjast fyrir og losna við skraf skilji til að manna. Engin skildi áhyggjum við annan deila. Hver og einn og nóg með eigin armæðu? Að lokum var sofið í litlu baðstofunni og bænum upp undir heiðadrögunum. Það er bara ekki öðru. En útifirir geysaði stormurinn í alveldi sínu og eigðileggingarfögnuði. Geysuðu ótaldir stormar útum víða veröld, gerðust furðulegir og fáranleihlutir. Því þetta hérna var aðeins afkými kringlu heims. Hér var það í raunri eftri ekki nema himinin sem fór hamförum svo að friðsamlegt var hérna í vatnsbygðinni. Og annars uksu hér skófir og mósja og steinum við kröppkjörn Það er sem fyrir skikkan skaparans breytir grjótinu í gróðurmóld á ótölulegra aldaskeiði. Grjótinu sem gígarnir hafa spúið úr sér breytir eldinum úr yðrum jarðar í grósku og grænku sem dögg fellur á um náttleisuna og hrím á hausnóttum. Það er manninum holt að geta halla sér og láti sér líða í brjóst endrum og eins. En það var eins og hákonni Grímstal kom orðum að því morgunin eftir. Sunnudagsæði, boðar mánudags mæðu. Annað og villagra var varla sagt um þann mánudag sem í hönd fór. Í botni voru það börnin eins sem fögnuð honum og í himni þar þið Benedikt var nöðugur einn kostur að segja tjastum kýrt. Hann tók því með stillingu, varinn altillegasti skiptið eiginu milli eittils og ungviðisins. Væra hann ekki út að líti eftir fórustu söðnum, kostaði ærin undirbúning og umstang í öðru eins veðri, satt hann í miðjum krakkahópnum og telti dýr, telti fugla, skar át mannamindir, bjóð til ambóður og spýtnarusli, telti skip með rá og reyða, stýri og skutkænu og á meðan sagðan þeim sögur, rækti munnmæli, allt sérstaklega vel þegið. Hákon og piltar hans stýttu sér stundir með spilamennsku, restu sig öðru hverju með brennivínslögg, hvortvekja hjarta styrkjandi og sálar helsubætandi staðhæfiði Hákon. Þegar mættu hafa það eftir sér hjarta styrkjandi og sálar helsubætandi. Hjarta var sem sé ekki löst við áhyggjur vegna söðanna jökulsárbotnum, engar óbærilegar áhyggjur að vísu, vegir örlagan eru sem kunnugt er óransakanlegir En heppnin svíkur sjaldan það sem hún er heimavön. Það er þrautreind. Inn á milli leitan í blöðin og fannst mikið til um fréttirnar. Í útlandinu er það sveimjör fólk en ekki fjes sem kroknar úr kulda sálast og hrýnu niður í hrönnum úr hungri og vesaldómi. Svo öfugst er tilveran hínum megin við reygin hafið. Það væri sannlega verkefni fyrir bensa. Og þetta með hungrið og vesaldómin gerist mér að segja um hásumarið í glada solskinni. Maður skildi ætla að það væri hauga líi, en hér stendur það svart og hvítu, ekki um það villast. Egi að segja hans um í brjósti, þá marg lofa ég að fyrir anna strembugömlu og sveitin á okkar. Og mýmörgum sinnum fleira fólk en byggjar alla ísafoldu af eigjum og útskerju meðtöldum gengur atfinnulust út í stórlöndunum og drattastum með hendur á bólakafi í velrypnum vössum og hefst ekki að. Annars finnst mér það nú ekki sem verst, hafi maður í sig og á. Það gæti vist fleiri þegið. Hvað segið þið, piltar mínir? Og ekki svo vel að þetta séu tómar lígisögur. Blöðin eru rándýr, en engum tjóvar að segja þau markborgis ekki. Engum hef maður leðst þau En ekki dugir dýra leggjast í leti og ómennsku og útlend atvinnuleysi, Hinka með ykkur hellirnar, við förum í nokkra hringi. Ertu alltaf jafn ófáanlegur til að vera fjörði maður, bensiminn? Æja, þá spilum við áfram þrýr við blind. Þrýr við blind, því spilið hafði Benedikt kynst í þó nokkur ár, en ekki við fremur valt vangjaborð með mislitspjöld millifingranna. Þannig leið dagurins á. Á þriðjudags morgun var Benedikt snemma á fótum. Sveljandin var samur við sig, hressilegur og harðsnúin, það vantaði ekki. En eitthvað hafði veðrið gengið niður. Alveg jafn glóru löst og í gær var það ekki. Ög þess var maður farin að venjast því. Benedikt stóðarn í náttmjörkrinu og snjæri vöngum sem enn voru varmir eftir svefnin. Í kófáttina, fyrst öðrum, þá hinum, Úrkoma var þetta ekki lengur, ekki ofanfall. Aðeins skafrenningur sem gata vísu veri nógu erfiður viðuregnar, en ekki óhugsandi að hann kynna lægja þegar liðið á daginn. Þá væri gott að vera komin af stað og hafa þann spottan að baki. Benedikt flýtti sér inn, vakti þá grímsdælinga, hvaðst vera á förum? Ætluðu vera verða samferða? Ertu fráðir maður, rópaði hákorn og vatn sér fram úr rúminu, lagðið hlustir við veðrinu, nusaði af því, kemsaði á því ærtum öllum jalla Benedict virtar ekki svars bjór sig sem óðast hvort hákon slægist í förun er ekki um það er hann eigaði sjálfan sig tekur þú á dig ábirðinna spurði grímstalsbóndin á eittli leo og sjálfum ætli ekki það án sagði benedikt sjaldan er flast til fagnaðar hreitti hákon úr sér en bjór sig tautaði ófögur orð Hækkaðu röddina, en þóttu afsægir að taka ábyrða og okkur hinum, þá þykurðu vantanlega að piltarnir mínir lósið þig við heipókan. Jæja, þá Pétur og Sigríður, bestu þakkir fyrir mig og mína og við skulum vona við snúum lifandi heim. Aftur göngur okkar kynna verð ykkur ennþá óvelkomnari. Gleimið ekki spilastokknum, piltarnir mínir. Benedikt dró upp úr pókasýnum, dálítin bleðil, breyttan yfir hryggin á eittli, að snjóklega praskild ekki setjast í öllina og þingjónum gönguna. Grímstalsbóndin, intan eftir því kvartan hann hefði ekki líka hökul handa páfanum. Benedikt leðt bladur hans sem vindum eiru þjóta, brá snærunum hornin á eittli, komdu kunningi. Eittill var tregur og dró ekki dul Og Hákon fór að sínulegt ekki laun með að hann taldi skepnun að skara fram úr eigandanum um viðsmunni. En hér var Benedikt sem var ég að ferðinni og nú var lagt af stað. Þegar eitt til skinjaði að hér var alvar á ferðum og aðvaranir hans að vettugju virtar, síndan engan mó tróa lengur. Óðara en hann fann til snærisin sem hornin grekkaðan sporið, hljóp upp á hlið við Benedikt gerði sér farum að sínónum að það væri ekki af óþægð eða ótt að hann hefði verið þess ófús að leggja á stað. En mildur í skapi var hann ekki þessa morgunstund. Leó var vissar að gæta sín. Næði vindurinn takkjá honum og þeyttu honum utan í eitt til eða í vegfyrir hann, fyrir hann að kenna á hvössu hórni. En Leó létt kvarki ángrast nýja espast var í því sem öðrumesti myndarpáfi rætt ekki hugaði glefs á móti, var að fullu ljóst hvað í húfi var, hínir áttu til að villast af leið í fannferginu en hann rætaði göttuna fram. Mennirnir fjórir sem þarna voru á ferli höfðu skavrenningspilin að heita mátti beint í bakið sem betur fór, því þegar þeir voru komnir heil og höldnu á brekkubrún og öldótt háslétt hann tók við, léttið að þeim um gönguna. Snjórin hér evra var saman barinn og víðast mannheldur en klauðirnar og eitliskruppi sífellu niður úr. Ferðalangarnir höfðu flöskur af heitu kaffi með sér heiman frá botni. Nú námið þeir staðar og fengu sér volgan sopa í skjóli af greittistaki. Myrkrið hafði fjarað út úr veröldinni á meðan þeir pældu upp rattan. Nú var það aðalega snækófið sem byrði út sín yfir landslagið og það svo gertsamlega þengu var líkara en þeir pöfuðust alltaf á sama stað. En ekki dugð að gefa frá sér. Fylgi fótur fæti og sé stemtir jætta átt, mýðarmönnum allt hend framofið. Og öðru hvoru báruður kjensla á malarkamp, stein eða skorning sem sann farið á um að þá hafði ekki borð af leið. Og smám saman, dróður veðurofsanum, Þeir fór að sjá móta fyrir nálægum heiðardrögum, þá næstu fjöllum af ísu ógreinilega. Fóksnærin undir hinum lágu hangandi öllarskýjum slefiði allar markalínur en fóldin var þó í þann veginn að fá á sig einhverja lögun, tók hann minn á sína venjulegu mynd. Þarna gengur nú þessir menn þennan skamma dag á samt hundum sínum og fóristusöðnum, þrömmuðu í áttina þindarlust. Meðan því fór fram hafði nóttin horfið þeim í vestri, nú nálgæðist önnur þá úr austri. Dagurinn ekki lengri en svo að þeir gengu hann afsér þarna á fjallarslóðum, hann var kominn og farinn áður varði horfinni þeim. Önnur nóttu luktist um þá, en þeir heldu áfram eins og ekkert væri. Mörg orð fór ekki á milli þeirra, stynningskaldi stutti enn við bakið, en þeir styttu sér stundir með því að raula fyrir munni sér, Átt í fórum sínum eins og hlut af nestinu, vísur og erindu rýmum, sálmum og kveðlingum sem léttuðum gönguna, breyttu um brag eftir því sem skapið, viðhorfið og veðrið hagaði sér. Benedikt hafði böglað saman hendingu sem hann átti einn og sjálfur, stormur, snjór og heiðin há, herðir kalfa og mikir tá, sá er skjól sér ávald á, aldrei lífið færa sjá heimagerð staka þægilega raula fyrir munni sér þegar Gólan feikir orðunum og glæ engin ástöða til að láta hana fara fleiri á milli og raunar engin hætt á að neitt hinna hleranna úr munni hans. Þær fáu tilraunir sem þeir höfðu gert að skiftast á orðum hefðu þeir eins vel geta látið ófristað, vindurinn hrifsaði orðina vörum þeirra og reyfðu í tætlur. Þyrlaði þeim útifir börð og móa guðtóttum eftir hinn skorpuskeiti fóksnævarins. Hákónd tók að verða kuldansvar, bauð upp á Brennivíns tár, fekk sér vænan sopa, að vænan svopa, reyndað auka áhrifin með þinn í allkunnu draugavísu, held út úr einum kút, ofan í grömmjörbúna, beinin mín í Brennivín bráðlega langar núna. Og nú var nóttin allkomin aftur, nótt með sparlegum tungskins blíkum að baki sundur tættra skýja, göngumennirnir aðeins skuggar í dimmunni og snæi í auðninni. Skildi Benedikt hafa hugmyndum hvertir voru að fara. Og jú, allan fær ekki nærri um það, hugguðu hinnir sig við. Innra með þeim bæriði á sér einmuna tröst á bensa, eittli og leó, þrenningunni eins og þeim var tamast að kalla það á síni milli, en það eina vonarglæðt hann sem þeir gáttu eitt. Og jam og jaja, líklega best að spara sér allar spurningar, þramma áfram í áttina, þramma og þramma. Far með gætni, far með ró, flýt hægt en örugt þó. Eftir nóttur í sólinn sæl, sevar ótt á halftafæl. Þeir fóru með gætni, flýt sér hægt. Það kemur af sjálfu sér eftir átjánstunda göngu, hafur du harla lítinn beig af útburðum og afturgangum en þetta var meiri þævingurinn samt mjökuðst er játtina og gægistu ekki óforvarandis örlíti til þússta upp úr myrkurri kóvinu timburstafsnefna teygir sig upp úr fönninni gluggalaus og því fáranlega blind úr og umkomulaus sokkina á kaf í sínu og huggunar skorti en sennilega sam föst kofanum Þóttan væri horfin sínum. Þeir höfðu þá eftir allt saman rambað á sæluhúsið. Að heita mátti reiki sig áðað. Það var ekki ofsögum sagt að bensa. Þessum galdramanni og mistara. Mannleg lítið yrðu vart á honum fundin en aftur á móti tvö heldur en ekki ómennskulega líti, ófáanlegur til að fara í slag eða bregaða stúð það munni. En hverju ósköpun voru dittnar? Því nú var hér dýra þörð. Benedikt myndaði brotstafin mikla. Það kom sér vel að hann var í lögun líkastur reku. Það tók ekki langa stund að móka frá hurðinni, snjórin þéttur og auðvelda stingan í hnausa, handa harðviðri innu að skötla brott. Og hér voru þeir nú komnir í húsaskjól, tröppur ofan að derunum og að gangnefna. Þeir opnuðu hurðinna og fór inn, kveikt á kerti, Áður en varði snarkað í kolaældi í stóar stóarkrílinu forláta hittakjafa. Benedikt liði það vera sitt fyrsta að hyggla eittli. Skrap út eftir vatni, kofanum hafði verið valin staður við uppsprettulind sem aldrei lagði, tók þegar hann kom inn aftur og á meðan eittill bragðað á vatninu, heitug úr pókanum, hristana vel, reynsaði eftir því sem undvar, snjó og klaka úr klaufunum og eittli, bar feit og upp eftir fótlegjunum. Nú ætti þér að verða borgið, blessaður kallinn. Kofinn var holfaður í tvend, hestús og vistarveru með rúmstæði, hallar í gildin eins og hérst og þá. Þegar Benedikt hafði anna steit til koman til hinna. Á þessari stundu, þegar einveran beðans á næsta leiti, fann hann fyrir því að maður er manns gaman enda þótt sumir eigi til að vera óþarflega kjaftfórir. Ángan af kaffi lagðum herbergiskitruna, Benedikt fann aukt sæti við eldstóna, hengdi föðsinn til þerris, tók að losa klakaströngla úr hári og skeggi, sagði, aldrei fóra svo, að þið sættum ekki hér í kvöld. Já, þú ert gimstinn og gert sem í bensiminn, blessaður, sagði Hákon án allra smásmikli. Að þú bjargvættur okkar þryggja fer ekki milli mála. Þú ættir að fá heiðurspenning til að státa með í kirkju og á um mannamótum og væna fólgu frá útlandin í ofanurlag. Ég og piltanir mínir eigum þér lífið að launa. En hvað er lifandi búandkarl án kindana sinna? Beiningamadur, annað ekki. Töfur og orð það er framkalla mætti gullpenning á brjóstið og björguna í vasan menti visna á tungu hans þar sem hann er ómerkur vesalingur rævilstuskann og um grímstalssauðina er það að segja að guð einn veit hvar þeir eru niðurkomnir svo fremi þeir en í fótum og storð best gæti ég trúaði því að þá hefði hrakið undan vind í bannsett djökulsáuna eða fænt í og kapnað og hér sitjum við og kílum vamp og ja ja farið að Best að gera kaffinu skil á meðan það er voldt.